Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Tere tulemast kuulema raadiosaadet, räägime asjast. Asjast räägime Treeraadios, RingFMis ja RuutFMis ja Kuressarabene raadiost ka. Ja pühapõu hommikuti üks 11 on saade ja õhtul kell 9 uuesti ja siiski internetis saab kuulata siis, kui endale aega tahtmist on. Ja täna on meil selline saade, kus me räägime päris palju kohalik omavalisest asju, nii et meil on ka huvitavad külalised. Kõigepealt me räägime Tallinna linna asjadest, sest Tallinnas oli neljapäeval hunnikumbusaldus avaldusi, siis... Tänase linna või mu erinevate kandjate vastu, ja sellest oleme kutsunud Studiosse rääkima Tallinna ekrefraktsioon esimehe Mart Kallase ja siis me võtame ühendust mulgivalla, äh, ütleme siis e e mulgivalla osakonna juhi ja mulgi valla volikogus oleva en Sarvega, kes räägib sellest, et mulgivallasus toimus võimuvahetus ja meie me ei ole nüüd uues koalitsioonis, et mis seal siis plaanis on ja mis see taust on Ja kui need jutud on räägitud, siis me räägime sellest, et eelarvearutelu oli meil riigikogu rahandskomissionis ja tegelikult eelarvearutelu põhiva on see, et kõik maksud tõusevad ja kõik läheb halvemaks. Ja, ja ei ole kindel, et jõuame, aga kui jõuame, siis välisblokis räägime lähiside asjadest, seal rulluvad edasi väga-väga ohtlikud sündmused. Aga alustame kodukamaralt Tallinna asjadest. Tere, Mart! Tere! Siis üle. Ja täna kutsumast. Jah, Mart Kallas on meil Tallinna volikogu fraksiooni esimees ja Lääne Tallinna ringkonna esimees. Praegu ka erakonna juhatuse liige, nii et mees nagu orkester ja Tallinna asjadega tegelenud juba päris kaua. Kõigepealt hästi lühidalt, et mis siis seal neljapöösel istungil meil toimus Tallinnas? Jaa, tere veelkord. Neljapäeval oli siis ajalooli moment, Ennem pole Tallinna kogus kunagi kolmele abilina peal umbusadust esitatud. Me tegime selle ära ja ombusadused põhimõtteliselt läksid igati asja ette sellepärast, et noh, mõõt on täis ja, ja, ja rohkem. ütleme niimoodi, et karika hakkas üle ajama või kohutavalt ja noh, seda eriti äh, umbusadatavad olid siis Pärtel Peetri Pere, Kristen Ärman, isamaa ja Margot Roose, keda paljud inimesed kindlasti ei tea, aga Eesti 200 ja Pärter Peeter Pere, reformierakond ja tema suhtes oli kõige rohkem pretensioon eks ole, kes autoga Tallinnas liikeld on või liikeld on vaad siis nemad teavad seda neid probleeme isenesest, et need ei ole mõte pikalt rääkida Pere on reformierakond Pere... see hull, ja. kes veab kõiki ringi oma kastirattaga sõltumata ilmast ja kes patoloogiliselt ja no, irratsionaalselt vihkab autosid autojuhte ja, ja no, hävitab normaalselt elukeskonda Tallinnas reformierakond ja see kastirattaga on veel teine teema ka et põhimõtteliselt siin tekib küsimus et kui turvaline see kastiratas on et lapsi seal vedada ja, ja sest autodes me teame, et on turvatoolid kus me panuse grupi jaoks on oma eraldi turvatooli ja testitud ja kõik nii edasi aga seal kastis 80 ruud kastis on minu mõelest väga ohtlik aga see selleks ja Pärtel Peter Perele siis põhimõtteliselt oli ette kõik see planeerimine mis tal käib emotsiooni pealt ja tema, tema hullu maailma vaate pealt see rohe Roe fascisti maailmavaade ja kõik need palliski maante remondideks, ole, mis tulid üleöö prakseti, pärast pandi veel üks ja ainuke alles jäätud sõidurada pandi, pandi ka kinni, hakkati seal kaevama. Loomulikult on teine variant, teine asi on kadakadevädukt, mis ta võitis küll eelmisest linnavalitsusest üle, tal tehti ette kirjutused põhimõtteliselt või remonti hakkama, aga kindlasti ei pea seda ka remontima kaks aastat, see on täiesti absurdne. No mina, see on minu kodu lähedal see, see kadaka sild ja see sild võis küll olla, no vajada remonti, aga kogu sild maha lõhkuda ja no, üks põhine liitlusarter kinni panna kaheks aastaks ja no, kulutada selle peale ma ei tea, 25 miljonit umbes. No, no, no, see läheb ikka kallimaks. Kindlasti Me ju teame, kuidas kõik hinnad kerkivad, ja valitsus ise aitab kaasa sellele, et käibemaksud tõusevad. Ja see tähendab seda, et noh, see hind läheb vähemalt kolmandik, vähemalt kolmandik kui mitte 50% kallimaks. Aga noh, mis ma, mina jälle mõtlen, et kui sa teed sellise remondi, mis paneb kindlid noh, tõesti ühe peamise länesuunalise arteri, et järgi ongi ju jäänud ainult põhimõtteliselt Pärnu maante ja vabad pujast, ja just kõik saavad kokku Pärnumaanteks lõpuks. Ei, noh, see suunab veel ära ka ju tegelikult selle liikluse, mis muidu. Muidu oleks ta sealt kaudu nüüd ka Paldiski maantele. Mina sõidan Paldiski maantelt mööda linnast välja, ja nüüd on see ka kõik umbes. Ja, ja ta mõjutab tervet sinna isenest. Aga õhendu. Ma, sekka, ma kuulsin, kuna minu kallis abikaasa Monika on Kalinavoli kogu liige. Ja mina olen peatanud olen ka tegelikult, aga mina olen peatanud oma, oma tegevuse praegu sellel suunal, siis seal tuli välja väga huvitavid asju, seal tuli välja selle umbusalduse käigus et täiesti selge kavatsus praegustel võimudel, nendel hulludel, Eesti 200 sotsidest, noh Länemets kõigele lisaks ju teatas neljapäeval et turumajandus Eestis on lõppenud ja riik hakkab nüüd kõike korraldama aga ühesõnaga see hullude kamp kavatseb 50 protsenti autoliiklust tallinas vähendada. See hullude kamp kavad see Pärnu maante teha äh, jagada võrdselt kolmeks jalgratturid, ühistransport ja autod. Eks eht, eht teiste sõnadega, te kujutate nüüd ette, kui Pärnu autod surutakse kõik ühte ritta. Kas te kujutate seda ette? Ja siis on... Mene, me näeme seda paltiski maantelt. Eh, uhke, uhke rida, kus sõidab üks-üksik jalgratur või tõusimees. No just, kes ei maksa põhimõtteliselt nende rentijad ja, ja, ja tööju kulusid oma ei laeku ja ilmselt summad panaks alla, aga no seal on Euroopa rahad, mis on Euroopa roheböörde rahad, mis on ka määratud üsna summad, suured summad, et, et noh, meile, et kui me seda vastu ei võtta, et me peame midagi ära tegema. Aga noh, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et käkki keerata kokku linnas selle no, saa... mina olen korduvalt no, ma olen ka Tallinnas ju oma kandideerinud ja poliga, olnud ka tööl ja, ja no, aastast aastasse valimistest valimistesse koostöös vasakäärmuslike ajakirjanike ja vasakäärmuslike roheaktivistidega on valimiste keskne küsimus, mida siis meedia üles püsti paneb, on see kuidas ja kui palju ja kuhu ehitada jalgratateid. mis on teema, mis absoluutselt ei huvita, noh ütleme siis niimoodi, et 98% Norma inimesi ei huvita ja, ja, ja, aga muust me ei räägi oma valistusvalimist ajal. Ja ma isegi ei ole vastu. Ma olen ise ka sõitsin jalgrataga tööle siis, kui jalgratat veel popid ei olnud nullindatel ja, ja, ja sain ka kuidagi hakkama. Aga jalgratateid ei ole vaja ehitada autoteede asemele. Arruvast. Vaid need jalgratta nii tee koridorid on vaja luua oma ette täiesti teistesse kohtadesse. Mingisugused väiksemad kõrval tänavad, mis on praegu kas ühesuunalised või kus autoliiklus on väga väike, need tulebki jalgratateeks teha. Ja, ja, ja on, noh, kõik, on, kõik on parem, aga nemad ei tee jalgrata teid, mitte selle jaoks, et nad tahavad edendada jalgrata liiklust, vaid nemad teevad jalgrata teid selle jaoks, et kiusata ja sulgeda autoliiklust. Aga noh, pere on, pere on noh, minu meelest on pere on pervert peast hull inimene, aga ega ta ei ole ainus, noh, kui me räägime Tallinna valit, linnavalitsuse siis võimupöördest, mis siin toimus, siis tuldi ju noh, erinevate valelike loosungitega No ja... siit onki hea edasi minna, et, et võtsin koalitsioonilõppingust välja, et sitteerin, äh, vabastame omanikud koostus linnale kuuluvad kõnid, et talvel hooldada ja lumest koristada, võtame selle koossu linna kanda ja rakendame selle võimalikult kiiresti. Ja Pärtel Peeter pere on sellest lubadusest juba loobunud. Ta räägib siin keskinna mõnedest kõnniteede puhastamist ja põhja Tallinnast, kus enamus tema, tema valijaid elab seal. Ja, ja no, ma ütlesin muidugi Perele eile ka, et tema riigikogu saadud häältest 26% tuli e et ehk oma rohepööret seal interneti keskkonnas ärkud, tulge Tallinna inimesi püütama siia. Aga järgmine, umbusadud, ta oli meil Kristian Järvan isama ja tal leidsime loomulikult ette seda, et isama läks nüüd sinna koalitsiooni, nii kui ta ise väitis, et nad läksid et, et luua Tallinnas eestimeelne ja, ja, eestimeelne. ja Vene lõpetama Tallinas Just, Vene võimul lõpetama Tallinnas ja siis selleks nad läksid sinna riigikogus võimul olevat parteidega ühte punti, et, et ära hoida Kõige halvem, ehk siis on sama nagu nõugude või taasisõisus ajal oli osad kommunistid väitsid, et nad olid kommunistlikus parteis sellepärast tõenäoliselt kommunistlikus parteid poolt. Aga perega muidu või selle järvaniga on muidugi ka teine asi, et siin, noh, ütleme kõik see, see linnaplaneerimine ja kõik need liinid, mis ta siin kavadseb ümber teha, need ei ole ju inimeste, nad on saanud suurt inimeste poolt kriitikat ja, ja noh, ütleme. Kõik need bussiliinid nad kogunevad lõpuks kesklinna kokku ja nad takistavad kesklinna liiklust, mis on niigi kitsasi ja no ütleme niimoodi, et ma olen liiklus näinud ka seda, et operatiivautod ei pääsele ma läbi sellepärast pärast autostööd polud kuskilt autoid on viisakad, tahaksid ära minna aga neil pole kuski lihtsalt minna Füüsiliselt pole lihtsalt no, minna Järvani puhul ma ütlen kahte asja ka, et Järvan oli ju meil minister noh, ma ütleksin et üks väga, väga halvasti hakkama saanud minister oli ta tema ju oli see, kes pidi ja laisk no, ja, laisk ja ülbe tema ju nii öelda lahendas energiakriisi meil Eestis noh, palun väga ja. vaadake oma elektriarvet ja, ja, ja noh, universaal teenuseid ja mis asju meile siin kõike Järvan välja töötas, no, kõik, mida ta puudutas, muutus halvemaks. Ja Tallinna linnas on täpselt saa lugu, aga no põhiline ikkagi minu talline Tallinna linnast tuleb ikkagi isamaalastelt küsida, kuidas siis selle vene murdmisega Tallinnas edeneb, et no hea küll mitte eestlasest Ossinovski sai peaks, mitte eestlasest asemele. Okei, okay, hind, no just midagi paremaks ei läinud, tuleb kompromisse teha. Kuidas meil Lasname linna osaga on? Ei, haridusalal on ka ju abilinnapööö. Kante oli ja nüüd on siis, mis ta nimi on, nüüd on iganes... No, üks venelene vahetati teise venelase vastu ja, ja no, edasi, edasi me kõik teame, kuidas on Tallinna, linn palub riigilt erandit, et ei peaks eesti haridusel üleminema. Ja ja noh, tegelikult rahumeeliteeskleb lihtsalt, et mingi eesti haridus on, aga, aga sisuliselt toimub Tallinnas eestlaste välja eesti keelsest hariduskeskkonnast vähemalt mingites linnaosades, kus no, ei olegi võimalik eesti enam meil on lasnamäel on üks lasteajad, mida nimetatakse eesti keelseks lasteajaks, kus on kaks Eesti. Keelsed, emakeelega eesti keelsed last rühmas ja kõik ülejäänud on mitte eesti keelsed ja see on siis üleminek eesti keelsele haridusele. Ja Järvaniga ja Isamaaga on üldse see, et nad laksid ju koalitsioonil läbirääkimistele sellega, et algused Trumpisid jalgusele, et vene kodanikelt valimiseguse ära võtta ja kõik, et siis tahtsid oma asju niiku, sisse saada. Siis oli seal see lumekoristuseks ole, mis oli 100% nende teema ja noh, loomulikult Jurčenko, eks ole määramine, eks ole ka võeti poose ja kõiki. Ja, ja tegelikult on Järvan ja Pärtel peeter Bereniku paras paar, et, et nad üritavad mängida siin erinevatele pooltele head ja alba politseiniku, järvan siis et niiku autoyustidele võtab poose ja, ja üritab olla ja mõni isegi neelab kongsu alla, et ongi auto autoyustide kaitse ja Pärtel Peter Pere siis rohe roheulludale ja, ja, ja on tehtud niiku järvan ja vastastiku on neil põhimõtteliselt ka mingid petitsioonid mõnemal minemas, et see selleks nii ja siis kolmas abilinnapea meil, Margot Roosem mitte keegi ei tea, ettevõtlusest vastutav, Tallinnas ja siis küsisime taga et no, et ta on kuuskuud kuus kuud juba olnud ametis, et mis ta teinud on 70.751 palgaga brutto ja ta ütles, et ta on käinud erinevatel kohtumistel erinevatel vastuvõttudel Siis ta on vaheval käinud välis asendanud linnapead, kus linnapeat saanud minna, Ehk siis põhimõtteliselt söönud tikku võile, või rüüpanud plaasikest veini ja, ja kogu tema tegevus. Ja siis on siis tulnud välja mingisuguste innovaatsiooni plaanidega, mis ta tahab nüüd tuua meile poligugu ette, põhimõtteliselt hakkab see, pudutab see, mis ta siis on kangaste mingi eks ole. Siis ta rääkis meile mingitest jäätmejaamadest, kus siis võivad inimesed käia, siis põhimõtteliselt uuama vähe asju. Ta mingit täiesti rumalat, totakad näite et seal mingit kui inimesed tood apelid näiteks siis sellest võib näiteks mingit apelid teha või mingit asja, kui asju, et nüüd on prügi kallit, prügi sinna ja siis põhimõtteliselt me saamegi hea ja õnneliku elu endale. Ja noh, teine asja on muidugi see, et meil on Tallinna Moolikugus toimub alati, enne infotund. Ja kus sekretär siis eeseisuses põhimõtteliselt teatab välja, kes siis linna pead on tulemas, niiku aru anma jooksate küsimustega ja ja, ja linnasekretär Priit Lello on nüüd kolm korda käinud välja teda ja ta ei ole kohale tuld. Me oleme riigikogustaneid infotunis küll ministrid, kes on istunud kaks tundi seal, kuna tal on märkmikusse kirjas, et ta tuleb oma tööandja juurde, täpselt samuti on abilinnapea tööandja Tallinna võlikogu, ja kui ta on neiranud neid väites, et noh, tale küsimus ei ole küsimus operatiivselt, aga siis küsimused ei seal midagi, et see on üsna nüüd milles formaat ka see ja, aga tema on meil massimigratsiooni entusiast ka Jah, ja? see on muidugi uvitav, et noh, no, kes neist ei ole ja, no, sõnadesu ei. võib olla järvan, aga tegelikult aga tegelikult Ja, aga noh, vaata nüüd, mida Roosa kirjutab noh, no, leeg leegitseva lippude leffides juttu, no. nii, ma citeerin siis, et noh, kas lugend ei ole või vaagalt Paljudele siin meie kuulatel ka on võibolla postime täispaket, et noh, seda Jamsa ei viitsis lugeda isegi. Aga ma sain siis välja võtta, et 7. septembril Margat Roose kirjutas siis oma arvamusloo, et Eestisse ja Tallinnasse vajame tuhandid kliimapagulast tõdavad tööjuud. Ja sitteerin teda siis, miks mitte ühendada meie vajadustöö järele kliimamõjude tõttu kodutuks jäävatele inimestele turvalise elupaiga pakkumisega? Säravad ajud ja abistavad käed aitavad riike hädas. Eelgeen abib tehasedöölisi, teenindajad, põllumajandustöötaid, aga ka hooldajaid. Eesti võiks teha ajalugu ja olla üks esimesi, kes suunab tööjõu otsimud esmajärjekorras kliimamuutuste tõttu elamas kõlmatuks muutuvatesse piirkondadesse. Võiksime teha koostöölepingud kõrbestuva Bangladesi ja Turkmenistani või üleujutuste käes vajuleva Pakistani tehnika valdkonna õppasutustega ja leida tööjõu vee alla jäävatelt väikesaartelt. Nii saaksime töötajate leidmisel lisada humaanse aspekti ja anda panusega kliimapõgenike ennestusse. Seega tooksime positiivse tähelepanu Eestile kui väikese põhjariigile, põhjala riigile, kes suladab abiga ebainimlikes tingimustes vaevlejatele pakkudes neile jahedat ja puhast keskkonda ning võimalust panustada tööjõuturul ja ühiskonnas laiemalt. Ehk siis täielik. Eesti vihkaja inimese juttu. No ma ütleks selle kohta muidugi, et niimoodi, ma olen jälginud seda, et no, hullude ja lollide juhtimisel ei saagi midagi head välja tulla. Eba tingimustes juba lähemas tulevikus hakkavad elama eestlased. Kuula selle roose juttu, ta räägib meile Bangladeshist ja Pakistanist no vaatsime enne saadet järgi Mart Kallasega, et palju elab seal Bangladeshis elab 171 miljonit inimest. Rohkem kui Venemal Rohkem kui Venemal, eks ju Pakistanis elab 235 miljonit inimest, need on moslemi riigid mõlemad, no Turkmenistan, millest ta räägib on ka moslemi riikeks ole, et tema tahab Eestisse massilist moslemi immigratsiooni maailma kõige vaesematest riikidest, Bangladeshi rahvaarv on meisteks ju üle korda suurem aga Bangladeshi SKP on meist 10 korda suurem ehk siis nad on meist 10 korda vaesemad ja, ja, siis, ja, ja ta ütleb ju otse välja, et me tahame endale odav töö Teha töölisi ja pedaaliväntajaid no, no, ja, ei, ole ja, mõtled, ja ei ole mõtled aga ei, taha. aga ei, no, ja mõtleme nüüd. Sada, seda, meil on praegu juba Eestis väga kiiresti kasvav moslemi kogukond, kellest Bangladeshlased moodustavad väga suure osa pakistanlased ka. Nii ja paneme siia kõrvale nüüd, ma olen mõelnud, et peaks siia saatesse ka tooma ikkagi selle nädala mitmekesisuse mõrva, mõrva nime, loetelu. Saksamaal eelmisel nädalal moslem Süüriast sõitis autoga mööda linna ringi ja 30 inimest haavas või tappis machetega, ju. No, üks kõik, millisesse riiki Pariisis just eelmisel nädalal vägi, jälle vägistati ja tapeti 19-aastane tudeng moslemi poolt, eks ole? Inglismaal ründas moslem õpilasi happega väikeseid lapsi jälle ükskõik, mis riiki ükskõik, kuhu vaatad moslemid tapavad Eurooplasi, sest, et see, on, sest et see on moslemi invasioon, mis toimub praegu. Ja meil on Meil on Eesti vihkajad, väärastunud Eesti vihkajad võimul Tallinnas ja riigis, kes tahavad neid tuua meile piiramatus koguses ja räägivad ikka veel seda juttu, mida räägiti meile noh, kümme aastat tagasi, et meil on töökäsi vaja. Need, need töökäed tulevad meie kõrisid nüsima. Aga Erki Keldo ja valitsus on ju põhimõtteliselt otsustanud juba. Sisserände kvoot, mis on nii nii juba täiesti tühi number, seda tuleb suurendada kolm korda. Seda tuleb suurendada kolm korda, see tähendab seda, et kui meil kui nii on piirid lahti, siis ka ametlikult me lõpetame tegelikult igasuguse sisse rände piiramise ära. No ja siis võtame kokku, mis Tallinnas toimub. Autojuhte tuleb vähendada kaks korda moslemeid tuleb suurendada kolm korda et noh no, ma saan aru, et meie kuulajad on väga palju sellised, kellele Tallinna asjad korda ei lähe et nende meilas Tallin ongi see kõige jõudsum koht Tallin Eestis, kus, kus on liiga palju venelasi ja neegreid ja, ja, ja, ja liberaale lillasid liberaale, no, aga nad ka teie, aga ma tahtsin ka öelda, et aga, aga, Tallin on pool Eestit, nutame või naerame, Tallin on pool Eestit ja kui Tallin läheb hukka ega siis ülejäänud no, Eestis normaalset elu ei ole võimalik pidada, niimoodi et noh oma. Ma ei tea, et noh, Viljandis või, või, või, või Pärnus või, või, või ma ei tea, kuskil väiksemas kohas veel, et seal on võimalik normaalselt, ei ole normaalselt võimalik elada siis enam. Ja, ja need on need inimesed, kes siis tulid nii-öelda kukutama keskerakonna Vene võimu Tallinnas ja, ja, ja, ja toiduahelat lõpetama. See on kõige õudsem kamp, mis on Tallinnas võimul olnud alates Vene ajast saadik. Ja noh, ütleme, hääletus ei läinud läbi. Me oleme kõik oppositsiooniga täis võimu kohalikal Keskerakond oli täielikult esindatud kõik ja paraku ja 38 poolt 40 oli vaja kaks häält ei puudu, aga koalitsioon ei toetanud ka omasid, et nii kui see päevakord välja kuulutes, nad läksid koju ja, ja. ei tulnud no, mitte midagi. No, Hääletusreegel on see, et sa pead eks ju poolt häält enamuses saama. Meil oleks pidanud 40 häält saama. No, meil koalitsiooni opositsiooni tasakaal on väga napp Tallinnas, aga meil ongi 38 häält. No, keskerakonnaga ongi kõik. on kõvad muutused praegu minemas ja no, on käinud ja, ja lähevad vist natuke edasi ka, et, aga no, ütleme see, suurem lahkumine on seal üste ära toimunud no, aga võtame, aga no, herme lõpetab lõpeta tooniga, et aasta pärast, täpselt aasta pärast on kohalikud valimised ja, ja, ja iga inimene Tallinna valija mitte ainult Tallinna valija, Pärnu, Tartu Viljandi, Haapsalu Jõhvi valija peab endalt küsima, et kumb talle siis nagu rohkem vastumeelne on. See kuidas, kui, te, kui teda lihtsalt linnavõim teda iga päev mõnitab ja alandab ja tagakiusab ja tema elukeskonda halvendab küll läbi massiimmigratsiooni, küll läbi liikluse hulluks küll läbi erinevate maksude, küll kõige muusel. Või see ekre retoorika. Kumb tal ei ikka rohkem ebameeldivad, sest et mitte keegi teine peale Ekre seda asja ümber ei pööra. Ja ma lisaksin siia veel, et meil on tegelikult meie antekritiseeri, aga meil on ka kõikid asjad, kohta ta lahendused väga konkreetselt olemas ja varsti on kohalikud valimised tulemas. Tulge meie telki, kui me oleme tänaval, helgige meie valimiskampaaniat ja... Te saate kõik vastused absoluutselt. Nii, täna on Mart Kallas, kes. Aitäh teilega jõudu. Jah, pea jõudu sulle Tallinnes hulludega võitlemisel. Raadio räägi Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Läheme oma saatega edasi. Meil on nüüd telefoni ühendus ensarvega ensarv on Eesti konsertiise rahvaerakonna Järva ja Viljandi ringkonna, mulgi valla osakonna esimees ja mulgi volikogu liige ja, ja mulgi volikogu mulgi, ütleme siis oma volikogu äh, ase esimees ja võtsime ka ühendust sellepärast, et kui suurest meediast võib vahel jääda muljet, et, et meid peaaegu ei ole olemaski või et me midagi ei tee, siis tegelikult on pilt palju ilusam, et kuskil siis ütleme 79. omavalitsused Eestis me oleme umbes 20. omavalitsuses koalitsioonis ja üle terve Eesti alates valgast ja lõpetades teises otsas jõhviga ja, ja siis sealt kusagilt võrulehedusest võru kuni jälle Lääne-Nigula valla nii loode Eestis, nii et, et igal pool meil on, on sõrmed, sõrmed sees, nagu öeldakse ja üksneist kohtadest, aga ja noh, omavalitsusi on palju ja seal toimuvad muutused ikkagi päris, päris paljudes kohtades ka nii nagu riigitasandil see, koalitsioonid muutuvad ka valimiste vahelisel ajal, üksneist kohtadest on ongi mulgi vald ja, ja enn Räägi meile siis, mis seal seis siiamaani oli ja mis siis, mis siis see põhjus oli või, või kuidas meil õnnestus siis koalitsiooni muuta ja ise saada võimukoalitsiooni? Jah, Tänan, on. Natuke ajalugu, et, et mulgi vald siis koosneb Aabia, Valliste, Võisaküla ja Karksio endisest vallast. Et keskerakond on valitsenud abias, abias juba üle 20 aasta, Karksi piirkonnas ja mõisaküllas oli kogu aeg Isamaa ja kui 2017 olid kohalik omavalitsuse valimised, siis keskerakond ja Isamaa tegid liidu ja valitsesid siis eelmine periood. Ja nüüd selle, selle korra valimistel siis samamoodi nad tegid koalitsiooni, aga alguses peale oli näha, et väike murenemine kogu aeg omavahel nagistamine Ja siis oligi nii, et sellel kevadel siis keskerakonna üks liige püüdis umgusaldada oma koalitsiooni partnerid Isamaast, neid abi vallavanemat. Ja korjas algirju ja käis meie juures, meie ei pannud, vaatasime ettevaatlikult, mis toimuma hakkab. Ja, ja siis ta ei saanud algirju kokku ja ta ise ka ei pannud sinna, nii et tahtis meid tanki panna, ühesõnaga. Et nagu meie oleks nagu umgusaldus teinud. Ja siis oligi nii, et siin kuu tagasi tuli isama meie juurde. Ja, ja ütleme, valla kuuluvad praegu siis Keskerakond isama, valimisliit meie mulgima ja, ja meie ja reform ühe kohaga. Tulid meie juurde ja ettevaatlikult, et, et tahaksid valda nagu edasi arenduda, aga ei saa, et kogu aeg loobitakse kaikad koderatesse et mis te arvate, kas teeks uue koalitsiooni. Ma ütlesin loomulikult, et iga, iga, iga erakond tahab ju koalitsiooni saada. Ja siis hakkasidki läbirääkimised tihta ja tuli teha ungu usaldus vallavanemale. Vallavanem oli siis keskerakondane, jah? Jah, keskerakondane, jah. Ja saime üksest ajalt kokku, nii et asja oli kokku lõpitud. Ja tuligi erakorraline valikogu, kus valiti valikogu esimees ja mind ase esimeeks. Nii et sellega läks asi edasi. Ja 26. oli siis valikogu, kus esitasin usalduse vallavanemale ja on muidugi tegi sama lükke edasi, et ase, abi vallavanemale umbusalust teha. Need kaks umbusaldust oli korraga. Aga me saime ju, eks ole peale selle, et volikogu aseesimehe koha, me saime ka valla valitsuse liikmekoha, eks? Ja, ja mis siis on alati valijale, eks ole kõige tähtsam on see, et, et jaa küll, mängiti seal ametikohad ümber, aga mis see valija saab? Valija saab meid, et me oleme näaga poole. Me, meil on suured plaanid, et korraldada ümarlaudu nii maale, et me piirkonniti, kogukondadega, kui ka ettevõtjatega, nii et saada kokku arutada probleeme, koos leida lahendusi, nii et sellised suured plaanid on. Kas see aasta, mis nüüd järgi on jäänud, et selle jooksul jõuab midagi konkreetselt ka ära teha või, või siiski, noh, see on ülemineku periood praegu kuni järgmiste valimisteni? Ei ole, meil on leping, kus on palju asju ettenähtud, mis tegelikult mõned juba käivad, aga, aga me oleme ka juurde pannud. Ja, ja kui ma vaatan, mis me, olid meie valimislubadused siin 2021, et näiteks külade, fondi loomine, õesõnaga kaasa eelarve, MTÜde toetamine, külamajade säilimine, raamatukogude säilimine, koostöö pääste ametiga, et praeguses situatsioonis väga oluline et siseturvalisus. Ja juba on toimunud meie piirkonnas ka õppusi ja generaatorite muretsemisi ja nii edasi. Koolivõrgu korrastamine, abjakümnaasiumi täielik renoveerimine, Kitsbergi gümnaasiumi, sööpla renoveerimine. Koolid jäävad alles ikka? Jah, koolid jäävad alles, sellest me seisame. Ja, see oli meie üks kesked lubadusi ka. Külavanemate valimine, et praegu on valitud kolm külahanemad, mis saab juba kümmet küla. Et eelmine, eelmine periood 2017 ei sohedud üldse külavanematega, ei on statuuti mitte midagi. Ja, ja nüüd me oleme selle statuuti nagu teinud ja, ja külavanemaid valinud. Ja korraldame siis piirkonniti jumalaulu. Ja külade arengukavade koostamine, mis oleks nagu üks osa nagu valla, valla arengukavast. Et ja, ja kui vaadata, need, need praegu lugesin ette, mida, mis olid meil valimisõbadased, ja kui vaadata praegus koalitsiooni lepingud, siis seal on kõik need asjad sees. Et see on ikka peaaegu 100% kattuvus. Meie, meie mõtted nagu ruulivad, ütleme nii. Kust king kõige rohkem pigistab praegu? No, me üldselt teame ju, et maa piirkondades on probleem selles, et see hullude valitsus paneb kohalikele omavalitsustele muku koormad koormat peale samal ajal omalt poolt tõmbab kõike vähemaks. Et kuidas teie poolt vaadates sellega on? Et nüüd tulevad ju need maksud ka peale ja eelarve on kitsas. Aga, aga meie võitleme edasi, et näiteks... Meie plaanis on krossi ehitamine, üks on ka abjas valmis, teine tuleb karksin Ja karksin uia kultuurikeskuse kolmas, neljas korus kasutusele võtmine, hoonestuseiguse seadmine. Need kõik on plaanis, aga millest ting pigistab, ütleme, no elanikonna vähenemine. Et, et see on eesmärk, et elanikonda mulgi vallas suurendada ja mina, mina olen siin juba teist aastat korraldanud, Maal elamise päeva, nii et, nii et loodame, et tuleb noori peresid juurde ja, ja näiteks meil tuvalaanes üks ettevõttja eihtab juba kolme maja, nii et, nii et loodame et noori peresid juurde saada. Et ikka elanik on vähenemine, mis, mis pigistab. No noortel on see probleem, et nagu ma siin ajakirjandusest ka loen, et tegelikult oleks neid inimesi ja seal on kas noori kes tahaksid maale minna, aga neile ei anta pankadest mingisuguseid laenusidega vahendeid, et nad endele elamist saaksid muretseda. Ja kui seal ei ole ka tasuvat töökohta, no siis jääb see ilus plaan katki. Et kuidas teil sellega on? No meil on tunnud, ma uurisin just, et meil on tunnud messitoetusega kaks peret viimase aasta jooksul maale elama, nii et, et messikaudu on võimalik tegelikult. Ütleme sellist lainu ka finantseerimist saada. Aga jah, pangad ei anna tõesti need, see probleem on suur. Ja? Aga ettevõtlus ikka elab. No, meil on selle ettevõtlusega ka ju nii, et et noh, põllumees põline rikas, kuidagi moodi toidab ennast ära ja viskab vette kaks odrad ära ja ütleb, et parem ikkagi kui palju vesi. Aga nagu no, kuidas selle ettevõtlusega ikkagi on, selge on see, et kui inimesed peavad hakkama peale maksma oma ettevõtlusele, noh, siis see ettevõtlus ikka kaua ei kesta. Ja, selleks me tahamegi korraldada koos ettevõtetega ümar laudu, et kuulata nende probleeme, otsida koos lahendusi, aga ettevõtuse pool on meil kõik on karksi nõia pool. Nuja, BMT ja muud metalli ettevõtted ja grossi pool tuleb meil nüüd sinna ja, ja, ja üks uus tankla tuleb sinna. Nii et ettevõtuse pool areneb, aga muidugi, noh, aga ma ei ole kuulnud nüüd kurtmasa, aga nad on ju tugevad, et noh. Ei taha kurta, aga saame kokku ja arutame asju igatahes, ma ütleks veel ka kuulajatele, et ensarv on meil selline, noh, ma ütleks, on iga erakonna unistuste liige, et kaua-kaua erakonnas olnud Ekre algusest saad ikka veel ennem seda, kui Ekre ei olnud veel Ekregi ja on kohalikus poliitikas sees, on, on erakonna osakonna töös ja ringkonna töös sees ja, ja noh, see on ka kohapel näha, Valmist tulemused on meil alati, noh, kas head või rahuldavad ja noh, elu käib, ma küll olen väga rahul sellega, et teil õnnestus ka nüüd kohalikoolitsu juures võimujurde saada, et näidata valijatele, et ei ole lihtsalt jutumehed, vaid teeme ka. Nii et ma soovin teile väga, väga jõudus ja edu sinna mulgimaale ja ehk siis aasta pärast palume valijatel mandaati uuendada. Eesmärk on võita järgmised valimised. No, jõudu. Jõudu sulle ja jääda kõigile teile seal. Aitäh, jõudu neile. Aitäh. Nägemist. Nägemist. saade räägima asjast.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 Jätkame saadet saate nimel räägima asjast, asjast räägivad Mart Helme ja Martin Helme ja siitmalt edasi oleme studius kahekesi ja ajame juttu edasi jälle kahekesi. Ma esimese teemana võtame siis, et eelarve selle nädala siis teisipäeval oli riigikogu rahanduskomissionis ja põhjalik karutelu eelarvega seotud siis eelnõudega eelmise nädala neljapäeval mäletatavasti andis Mihal, ja Mihal ei andnud vaid valitsus andis riigikogule üle riigi eelarve 25. aasta riigi eelarve ja sinna juurde käis siis ka poliitiline propagandakõne aga nüüd oli siis komissionis ja Jürgen liigi käis komissionis ja noh, mina ütleks sellel eelarve kohta kõigepealt niimoodi, et eelarve, selle aasta eelarve on meil räige maksudõusude eelarve. Ärme unusta, et järgmise aasta eel, eelarve rvega koos, siis järgmisest aastast tuleb meil automaks. Automaks peaks meil riigielarvesse tooma siin suurusjärgus 230 miljonit eurot. Järgmise aasta eelarvega seoses tuleb meil käibemaksutõus, tuleb aktsiisimaksutõus, aktsiisid tõusevad nii alkoholile kui kütusele, tulevad tulumaksutõus. Ja siis 26. aastal tuleb see üleüldine julgeolekumaks, mis on veel kõige valelikumaks üldse, sest julgeolekumaks koosneb mitmest komponentist. Noh, selles mõttes tuleb, noh, on hästi palju sellist segadust või, või kui seda julgeole, nii-öelda julgeolekumaksu maksu arutatakse, siis noh, tihti lugu inimesed räägivad ühest või teisest või kolmandast komponentist ja, ja, ja noh, unustavad siis seal kõrval ära need ülejäänud tükid, aga see koosneb mitmest osasteks ole, siis koosneb siis tegelikult sisuliselt tulumaksu tõusust, aga tulumaks ta ei ole, sellepärast et tulumaksu võetakse ainult No kindlatelt tuludelt, aga see tulumaks, mis nüüd tuleb, see, seda võetakse kõikidelt tuludelt. Esimesest eurost saadik kõikidelt tuludelt, mis sa saad, mis sa teenid. Näiteks, kui sul on pangaarvel arvel natukene raha ja pank maksab sulle intressi selle pealt, ma ei tea, mõni euro kuus, siis selle pealt võetakse ka tulumaksu. Eks ju. Ja kui sa saad pensioni kätte, siis pensioni esimesest eurost alates või, või, või kui sa saad öö, öö, oma palga kätte, siis esimesest eurost alates maksad selle tulumaksu. Et kui meil muidu on madala palgalistel on tulumaksu vabastus, siis see nii julgeoleku tulumaks hakkab esimesest eurost. Ja, ja, ja no, ettevõtete tulumaks on siis, ettevõtete tulumaks, mis tuleb ka ja ettevõtete tulumaks on põhimõtteliselt arvestatakse välja siis raamatupidamislikku kasumi pealt. Ja raamatupidamislik kasum on muidugi selline asi, mida on raamatupidamislikke võtetega võimalik timmida, No, seda, kuidas sa arvutad seal kulumit või seda, kuidas sa arvutad seal no, erinevaid asju, erinevaid no, amortisatsiooni näiteks või, või, või kõiki mida veel. Aga põhimõtteliselt ega seal e, lõputult ei ole võimalik loominguliseks minna, et ikkagi kui sul on ettevõte on plussis, siis see, mis plussi jäi. Mitte see, mis sa dividendina maksad, selle pealt maksad nii kui nii eraldi tulumaksu. Aga see, mis sul jäi nii-öelda raamatu tuluks, selle pealt maksad veel eraldi maksu. Ehk siis kogu see riigielarve, mida meile nüüd näidati, on põhimõtteliselt massiline maksutõusude ja rahva vaesemaks tegemise eelnõu. Ma vestlasin siin pari ettevõttega, kes olid muidugi tigedad, aga ütlesid, et noh, kui meiega nii tehakse, ega siis meie jää ju võlgu. Ja me hakkame tegema fiktiivseid tehingud, me hakkame tegema sularahatehingud, me hakkame tegema partertehingud, me otsime kõiki võimalusi, et sellele meid hävitavale riigile mitte poolset toetust anda ja see saab olema massiline, see saab olema massiline ja, ja noh, kui eestlane kannatab kõik välja, siis vaat, siin on nüüd see koht, kus ta hakkab vastu sellele riigi võimule teiste meetoditega. Noh, see on see niisugune, noh, nagu teatud mõttes Itaaliast streik Jaa, ja, no, Eesti inimene ei tule tänavale kollaste vestidega autokumme põletama või põhub alle seda enam, et kõik eestlased on tänaseks peaks aru saanud, liberaalne režiim saadab koerad ja kumi või, või teleskoop nuijad sulle peale ja, ja, ja paneb sind vangi selle eest, et sa vabaduse väljakul mängisid tšelloga Eesti hümni et, et, no, see me kõik teame seda ja no ja siis järelikult Eesti inimesed, kes on ju no, väga väga nutikad, nuputavad välja teisi viise, kuidas, kuidas ära vastu teha. Ja, ja see vastu tegemine, noh, no, eraldi arutel oli, ja no, ma lihtsalt, mul, mul no, ma ei, ei, käed langevad jõuetult rüppe, kui kuulad seda juttu, mida räägitakse jälle aktsiiside tõusuga seoses. Ja juba praegu on meil tõstetud alkoholi ja kütuse aktsiisi, Nii et juba praegu on meil oluliselt kõrgem hinnadase kui Lätis ja juba praegu on meil hakkavad lähenema piirikaubandustasemele, mis meil oli äh, siis 2018-2019 ennem seda, kui meie valitsusse läksime ja aktsiisi langetustega piirikaubanduse ära ma lõpetasime. On ma toon näite. Ma tegin remonti ja tellisin remondiga seoses teatud asju. Ja, ja ma küsisin selle, mille, mulle teenuse osutaja käest, et, et kas sa ise toodsid selle asja? No see ei, ei, ei, Eestis ei ole enam võimalik midagi toota, see on Lätis toodetud. See on Lätis toodetud, mul on ka, kõike kasulik Lätis teha. Ja, ja siis see ostud ja siis ütles mul veel ka seda, et aga sa siin näed, et kaavad seda ja seda ehitada, et ära osta Eestist ehitusmaterjali. Mine Läti, pane käru taha ja too Lätis see, mis sul vaja on. Sinu kogused ei ole nii suured, et, et sul on mingit suurt transporti vaja. Sa saad oma auto ja käru ära tuua selle. Ei, no ja see juba käib. Me oleme ju vaadanud neid andmeid, mis tulevad. Piirikaubandus on muutunud massiliseks jälle, ta hakkab olema, ta juba on enam vähem jõudnud sellele tasemele, mis ta oli 2018-2019. Siis tegime me valitsuses ju no, väga otsustavad sammud, langetasime aktsiisi ja, ja, ja kogu see arutelu, kogu see vaidlus, mis sinna juurde käib, see on selline deja vu. Kõik see jutt on sama, mis oli toogord. Ei meie ei näe, et seda juhtumas oleks. Ei lätlased tõstavad ka järgi ja sisse kaob ära ja ei me ei kaota raha ja isegi kui me kaotame raha, siis me saame ikkagi raha eelarvesse juurde ja ei sellel on mõju ainult lõuna Eesti piiriäärsetele aladele, te ei Põhja Eestil sellele mõju. No kõik on vale, kõik on vale, kõik on statistiliselt kinnitatav, et on vale. Kõik on statistiliselt kinnitatav, et eelmine kord läks täpselt nii nagu meie prognoosisime, nagu ettevõtjad prognoosisid läks täpselt nii, täpselt nii. Ja tänapäeval tehakse kõike täpselt samamoodi, täpselt sama valesti ja läheb jälle täpselt samamoodi. Ei tule seda eelarve laekumist nagu te tahavad. Lätlased ei tule oma hindade tõstmisega järgi. No lihtsalt see kõik on nii vale ja see on... Kolmas kord, kui me nüüd selle reha peale astume ja kui me no, selle kõik nagu ilusti ette panime, faktid, ajajooned, näitasime, eelmine kord juhtus nii, te rääkisite meile täpselt sama juttu, aga ikkagi juhtus nii, te rääkisite meile, et me ei saa makse langetada sellepärast, et siis tuleb riigi eelarvesse tohutu auk ja et ettevõtjad ei too oma no, tegevust Eestisse tagasi ja inimesed ei lõpeta piiril käimist ära ja... Kõik, mis te rääkisite selle osas, mis puudutas maksulangetust, oli ka vale. Kõik, mis meie rääkisime selle osas, mis puudutas maksulangetust, oli tõsi ja rohkem veel. Meie prognoosid selles osas, et noh, nii-öelda maksulaekumused tulevad Eestise tagasi, jäid tegelikusele alla. Tegelik pilt oli veel palju parem. Nii diisliaktsiisil kui alkoholiaktsiisi langetud, kõik see on läbi käidud. See on kaks korda läbi käidud ja ikka nad teevad seda. Ja kui me selle neile nii-öelda paime puust ette ja punaseks siis. Lihtsalt vahetati argumente. Ei, aga raha teenimine ei olegi eesmärk. Me ikkagi tahame, et inimeste tervise käitumine paraneks. Kui ma nüüd eelarvest räägin, siis see, see, see, see, see argumentatsioon. Ja, ja just ja, ja paneme sinna kõrvale, et ei, me ei mõtleme, hu, hoolime inimeste tervise pealt. Ei, hooli ju. See koht, kus võetakse raha ära vaimse tervise rea pealt, eks ole? mul on veel meeles, kui see sama Signe Riisalo käis meil riigikogus OTRK, ehk olulise tähtsaga riikliku küsimuse arutud, Eesti rahva vaimsest, tervisest rääkis, kuidas Eestis on noorte enese tapude arv on kaks pool korda kõrgem kui mujal Euroopas, kuidas meil on narkomaaniaga suurem probleem, meil on depressiooniga suurem mure kui Euroopas meil on koduvägivallaga suurem probleem meil on koolist väljalangemisega eriti poiste puhul suurem probleem kui mujal Euroopas No, Eesti rahva vaimne tervis on väga halvas seisus, eks ole? Sinna juurde kõik need no, narkootikumid, alkohol kõik muud asjad. Et, ja siis te võtate sellest valdkonnast raha ära, et inimesed abi ei saaks. Mis jutude meile räägite sellest, kuidas me mõtleme rahva tervise peale? See on ju lihtsalt meile näku hirvitamine ja valetamine. Nii et noh, mingi rahva neid peale selle lisaks ka neid ei huvita. Ei no mis rahva tervis? Mis rahva tervis, kui me räägime siin Bangladeslaste ja Türkmenistanist ma ei tea, kus tea kust kohast inimeste Eestisse vedamisest kui meil on piirid lahti. Ukraina rahva arv on nüüd enam kui 40 miljoni pealt kokkunud praegu, kuskil mingi 25 60, 26 miljoni peale. Ja noh, proportsionaalselt eba suur suur osa on sellest tulnud Eestisse. No, ma, ma ei räägi loomulikult kuskile poolasse ja Lääne-Euroopas on läinud miljonneid, aga meie väikesesse riike, väikese rahvaarvuga riiki on ebaproportsionaalselt suur hulk tunnud neid samu Ukrainas, Mis sugusest vaimsest tervisest te räägite siin eestlaste puhul, kes on majanduslikult, demograafiliselt ja siis on teil juba tegelikult kuri plaan? Õigemine see kuri plaan on ookeani taga, aga te mängite selle kurja plaaniga kokku, kuna Ukraina on sõda kaotamas, siis nüüd on tulnud küünilised lurjused teisel pool ookeani välja plaaniga, aga nüüd tuleb meil lükata sõtta Balti riigid, et Venema rinned pikendada ja kuna Balti riigid on kesksel kohal, siis me saame järgmisena lükata sõtta Poola ja Soome No mis vaimsest tervisest niisuguses olukorras saab Eesti inimeste puhul üldse rääkida? Siis on meil riigikogu noorim liige, suur interviu on temaga, ma ei tea, Eesti Express või kus see oli, kus tal on tõsine hirm tuleviku ees. No kullakene, sa oled selle hirmu ise endale oma ta... kliimahulluse ja kõigega tekitanud. Hirm tuleviku ees võib meil kõigil olla, aga tema muretseb välja mõeldud asja pärast. Ja jätab... ja Aga kõiges ja, on süüdi ja, ja asendus, see on tegel, see on, see on see nimi on psühholoogilne nihestus, et sul on nagu karjub näkku päris hirmuäratav probleem aga kuna see on nii hirmu hirmuäratav, siis sa ei taha selle peale mõelda ja sa mõtled välja kõrvale teise probleemi, välja mõeldud probleemi, millega maadlemine annab sulle tunde, et sa võitled aga millel ei ole mingit pistmist reaalsusega ja mille vastu võitlemine või võitlemata jätmine ei muuda maailmas mitte midagi see on puhas asendustegevus see on psühholoogiline nihestus ja, ja kliimahüsteeria kliima on kõige klassikalisem psüholoogilise nihestuse on... näide kliimamuutustes kliima kahtlemine on Puutini narratiiv. Nii, ja mina käisin, eelmisel nädalal käisin Grupi keskkonna päeval lihtsalt selle jaoks, et näidata ülesolidaarsust põllu, põlevkivi sektori ja, ja mäetööstusega. Ja, ja noh, rääkisin seal ühe oma vana tuttavaga ülikoolikaaslasega, kes töötab riigi kantseleis Ja noh, noh, üldiselt rääkisime, vahetsime seal niisama infot, et kes, kes, kellel kui palju lapsi on ja kes kus on vahepeal elanud ja, ja nii edasi, aga no, lõpuks jõudis jut ikka kliimani ja siis ta vangutas pead, et, no, et, et kõige muud ma saan aru, aga seda, et sa ei usu kliimamuutusi ja sa arvad, et me ei pea sellega tegelema, sellest ma aru ei saa, et, et see on kõige tähtsam mure, mis meil on. Ma sõnud, no jah, et näe aknast välja vaatad, siis tundub, et Eesti elu on veel täiesti normaalne, aga ei ole enam, ei ole ja läheb veel ebanormaalseb, siis see jõuab teie nii ka seal, Stenboki majas ka lõpuks, aga, aga eelarve juurde tagasi tulles, Ega see eelarve rullib edasi seal ja, ja no mitte midagi paremaks lähemada ühe suure ja suure vale ikkagi tahan, kööpelslik vale, kööpelslik vale, et see on riigi julgeolekud parandav eelarve ja et need maksude usud on vajalikud selle jaoks, et riigi julgeolekud tugevdada, see on vale. Oleneb mida ja kuidas arvutada? Kõikid noh, meil järgmisel aastal võetakse nüüd selle teise ringi maksutõusudega. Esimese ringi tegi Kaja Kallas kohe pärast valimisi ära ja sellega kraabiti inimestelt kokku seal kusagil pool miljardit. Nüüd kraabitakse juurde teine pool miljardit järgmisel aastal noh, peagu 600 miljonit. Ja, ja, ja 2026. aastal, kui tuleb veel üks ports maksutõuse, mida nüüd praegu seadustatakse, et ei peaks järgmisel aastal enam maksutõusudest rääkima või riigikogus nendega tegelema, aga rakenduvad nad 2026. aastal, siis juba kokku võetakse miljard inimeste taskust ära erinevate maksudega. Miljard. Aga palju meil siis riigi, sellesse riigi kaitsesse raha läheb. No, 160 miljonit sellest miljardist umbes. Ja see on, siin on no, võimalik nende arvudega natukene manipuleerida selles mõttes, et meil väga palju räägitakse siin, noh, Mihal ka räägib ju, järgnevaltel neljal aastal me paneme nii ja nii mitu miljardit riigikaitsesse, järgmisel kümnel aastal me paneme lausa nii ja nii mitu miljardit, et ärme räägi kümnest aastast, neljast aastast, nelja aasta pärast, Mihal, sind ei ole võimul Räägime järgmise aasta eelarvest. Ei ole neid miljardeid seal, ei ole, on, ei ole isegi mitut sadat miljonit. See on pluff, see on vale. See nii-öelda riigikaitse kulu sellest, mida meilt juurde kraabitakse, on umbes 20%. Kõik ülejäänud sellest, ülejäänud 4 viiendiku, läheb tegelikult rohe pöördele. Põhimõtteliselt Ukrainale ja rohe pöördele. No ja, aga need numbrid on ju kõik prognoosid. Kui ettevõtlus hävib, kui inimesed välja väljarändavad, kui inimesed deklasseeruvad, et töökohti ei ole ettevõtlust ei ole, siis ei tule ka ju neid laekumisi, et need on ju ilusad numbrid, ma olen ka ju, kui me valitsus olime näinud neid sinu rahandusministeriumi ametnikke, nad oskavad ju no, nagu käisest välja tõmmata igasuguseid numbreid Need numbrid on numbrid. Nendel ei ole tihti peale mingit kate. Ei, mitte tihti peale, vaid elu on näidanud, et nendel numbritel on väga vähe pistmist reaalsusega. Tagant järgi, kui me võtame 20 kahe... Ma, ma võin välja võtta oma kõned 24. aasta riigielarve tegemise ajal, eelmise aasta sügisel samal ajal ma rääksin... No, igakord, kui üldse sain rääkida riigi eelarvest, teie prognoos on võssa, Majanduskasvu ei tule. Eelarve laekumised jäävad oluliselt alla teie prognoositule. Eelarve miinus tuleb palju suurem, kui te arvate või ennustate või meile lubate. Ja täpselt kõik, mis ma rääksin, on tõeks osutunud. Ma võin minna tagasi kaks aastat tagasi ja rääkisin täpselt sama juttu ja kõik läks õigest nii nagu mina ütlesin ja, ja, ja noh, vaadati meil näku ei noh, rahandusministeriumi prognoos ütleb, et on nii, sina ei ole targem kui rahandusministeriumi prognoos, olen küll Olen küll, sellepärast, et ma tean, et rahandusministeriumi prognoos on manipulatsioon, on poliitiline manipulatsioon selle jaoks, et selle protsessiajal, eelarve tegemise protsessiajal avalikust eksitada ja uinutada. Ei, no ja anda valitsusele nagu katte, anda valitsusele need tugipunktid, millele saab, mille peal saab seista ja öelda, et näed, aga rahandusministeriumi ja ka Eesti panga prognoosid ütlevad seda, seda, seda, seda ja sellest lähtuvalt meie teeme. Eelarved. aga tegelikult need on ju kõik laest võetud numbrid, mis ei hakka klappima reaalse eluga. Ja noh, on, ütlesin kõigile neile, kui noh, et miks me, miks me nagu läheme kaasa selle jutu, et aga kuskil peab ju raha võtma, riigi eelarve on miinuses. Riigi eelarve on miinuses sellepärast, et me teeme rohepööret. Rohepöörde, üks kõige suure onelisumad projekte, mis meil juba praegu käib, vaatsime eelarve numbritest järgi, 391 miljonit eurot aastas kulutuseliselt, Eritame praegu Rail Baltica ehitamisele. 391 miljonit aastas on, on eelarvesse kirja pandud. Selle arvestuse juures tuleb endale aru anda, et puudu on 2,7-3 miljardit eurot järgmise viie aasta jooksul. No jagame viie-kuue aasta peale selle 3 miljardit ära, saame 500 miljonit aastas. 500 miljonit aastas on puudu. Rohkem kui see summa, mis meil praegu ära on näidatud, on puudu. 500, mis asi on 500 miljonit? Nagu öeldud, automaks korjab inimestelt kokku 230 miljonit. Pole pooltki sellest, mis jääb Rail Baltiku puhul puudu. Käibemaksu tõustub ka kuskil 200 miljonit. Ei ole pooltki sellest, mis jääb reilpoltiku puhul puudu. Aga kui me reilpoltiku ära jätaksime, siis me pääseksime ka sellest 391 miljonist. Aga nüüd on meil vaja küsida igalt poliitikult, kus te võtate selle puudu oleva 500 miljonit järgmisel aastal ja no vastused on meil ju no, no, täiesti muinasjutumaalt et, et CO2 koodi müügist esiteks CO2 koodi hind on langenud see laekumine on väiksem kuna te ennustavad teiseks, see on ju päris raha, see on ju meie päris raha, mis eelarves võiks minna ma ei tea, teede hooldamise ja ehitamise peale selle sama no psühiatrilise abi rahastamise peale huvi hariduse peale, ükskõik mille peale, aga te panete selle sinna no No ja, aga ei Eesti on võtnud endale ju kohustuse, reilpooltik valmis ehitada ja seda ehitatakse üks kõik, mis hinnaga, üks kõik, mis hinnaga ja ma mõtlen, kus see raha lõpuks võetakse, laenatakse, see on see, mida heideti sulle ette, mida on meile ette heidetud, kuidas me tahame tuleviku arvel elada, me tahame laste arvel elada, järgmise põlvkonna arvel tahame elada, tahame laenud neile kaela jätta, aga teie teete seda, te olete seda teinud juba kordades rohkem, kui meie ijal tegime või oleksime plaaninudki teha. Ja jätkate seda, sest kuskilt mujalt teil raha võtta ei ole, sest tegelikult neid maksulaekumisi selles suurus järgus nagu te kavandate oma igasuguste, ma ei oska öelda, roosade unelmatega ja, ja jürgen ligilike fantaasiatega. Neid lihtsalt ei tule. Ei, no Jürgen Ligi teatas selle peale, et aga Poltik on Eestile tuluprojekt. Et kuna 80% sellest rahastab Euroopa Liit, siis arvestades seda, et no see annab meile tööd inimestele ja see annab meile käivet ettevõtetele, et need nii-öelda maksulaekumised ja see koha peale jääb raha. Kuna see on Euroopa Liidu raha, 80% juulatuses, siis see on meie jaoks tuluprojekt, et see meie nii-öelda kaasfinanseerimine, see 391 miljonit, mis seal on... Et, et see on väiksem raha kui see, mis maksudega. Me. See esiteks lihtsalt ei vasta tõele. See, matemaatiliselt ei vasta tõele. Teiseks, ta räägib ikka sellest rahast, mis praegu on ära planeeritud, aga e e e euroraha ei katta ära seda üle kulu. Eurorahal on nii lagi on peal. Kui meil läheb sellest nii-öelda eelarvest üle, Ja ta on juba läinud ja ta läheb veel rohkem, siis see puudu olev summa enam eurorahast ei tule. See puuduolev summa tuleb kõik meil endal maksta. Ja see tähendab seda, et meil ei ole mõtet isegi rääkida, et see on kõik eurorahas, ei ole enam eurorahas. no mingid oma jopede firmad, ma ei hakka nimesid nimetama, et mitte ka häle saada. Teenivad selle pealt, see on tõsi. Aga põhimõtteliselt Eesti riigi, Eesti rahvaseisukohast on see umbes niimoodi, nagu, nagu keegi ütleb mulle, et tead, me, me, me, me, võtame nüüd 10 000 eurot ja põletame selle ära. Aga ma annan sellest 80%. 8000 eurot annan, mina annan sa 2000 eurot. Põletame selle koos ära. Et, sul, sul sinu kaotus ei ole nii suur kui minu kaotus. Põletame selle koos ära. See Rail Baltic on raha põletamine. Ja, mõned firmad teenivad selle pealt, aga maksumakse seisukohast, Eesti riigi seisukohast, Eesti riigi tulude seisukohast on see raha ära põletada. Mina ütleks, et see on nagu Kavalantsu müts et kus all, põhjal on veel kaev kuhu kulda loopida, et See on irmus suures koguses raha kantimine vasakule ja loomulikult kanditakse raha nii Eesti maksumakse raha kui Euromaksumakse raha ja Euromaksumakse raha muide on ka maksumakse raha ja selle raha eest võiks ju midagi mõistlikku meil teha. Aga sellele lisandub siis asjaolu, siin on veel kaks noh, eriti pikantsed asja, lätlased peaaegu ütlevad välja et Ega nemad Riiast põhja poole seda raudteed välja ei ehita, sest et, no, nad ei näe selle mingit mõtet. Et nendel on vaja saada leedu ja poola poole liiklus käima ja see viimane jupp mis on siis Eesti piirini, et no, see on nagu kõige madalama prioriteediga. Kui raha ei jätku, siis seda ei tee. Kui raha jätkub, siis selle teeme. Ehk siis kogu see jutt, mida meil on nüüd kümme aastat varsti räägitud, kuidas me saame kiiresti rongiga Euroopasse, no lihtsalt ei saa. Me saame Läti piirini. Et see on üks asi, aga miljardid lendavad. Ja teine asja on see, et kui see raute isegi kunagi valmis saab ja isegi kui ta kunagi meie enda raha eest ehitame, siis võibolla Ria tee välja ka veel paneme ja raha jälle juurde, siis selle raute üleval pidamine igal aastal läheb maksma sadu miljoneid jälle. Iga aastane kulu saab olema Eesti maksumaksele. Mitte keegi seal sõitma ei hakka, aga raute üleval tuleb pidada. Ja siin on üks, no selles mõttes seda raha lihtsalt ei ole. Et me, me võime teha kümme Kümme korda automaksu ja seda raha lihtsalt ikka veel ei jätku, aga see ei ole ainus rohepöörde kulu, siis on meil mereala tuulikud, Mereala tuulikud, mille kulu on, noh, arvestatakse siin kusagil 10 miljardit vähemalt, vähemalt 10 miljardit. Ja see tuleb järgmise viie aasta jooksul leida. Aga seda tuleb Eesti maksumakselt subsideerida, sest et tuuleenergia on nii hea energia, et seda tuleb subsideerida. Aga see ei ole veel ainuskulu selle jaoks, et need tuulikud ja päikese parkid ära ühendada elektrivõrku on vaja ümber ehitada täielikult Eesti elektrivõrk, mille kuluks hinnatakse 5 kuni kaheksa miljardit. Me räägime jälle järgmise viie aasta rahadest. Ja kui me need rahat paneme nagu aasta peale ära jagame, kui me kokku liidame ja aasta peale ära jagame, siis me näemegi igal aastal jääb riigi eelarvest puudu paar miljardit ja üllatus, üllatus viimased neli aastat, kui Kaja kallas ja nüüd Mihal on võimul olnud, on igal aastal riigi eelarvest puudu jäänud poolteist kuni kaks miljardit eurot see on rohe-pöörde hind mida me kõik maksame saades vastu maailma kallimat elektrit ja, ja ma siin lugesin tegin ahju tuld, kaminasse täpsemalt tuld Ja võtsin mingisuguse vana ajalehe, vaatan Eesti päevale, et suur pealgiri on, odava elektrihinna tagavad meile tuule ja päikese parkid. No aitäh, kas te ise ka uskusite? No sel hetkel võibolla... Aga siia maani räägivad vast. ju, siia maani, siia no, maani räägivad. Kaks aastat nüüd... tagasi võis seda lolli juttu veel uskuda, nüüd ei ole enam võimalik ju, aga ei, määritakse ikka pähe ja ikka leidub lolle, kes usuvad. Mul on meeles, mul on veel väga väga väga hästi meeles, ma sõisin Tallinnas telgis veebruaris 2023, pidasin riigikogu valimiskampaaniat, olin tänaval, rääksin inimestega ja agasin meie lendlehti ja pastakaid ja mida kõike veel ja tuli minu juurde valija, mitte meie valija, kes sisistas mulle, ma, ma olen nõus maksma kallimat elektrit peas, et teie ekre võimule ei saa Sellised inimesi oli Eestis 2023. aastal oma kui palju. Kes olid nõus kallimat elektrit maksma? See on rahuhind või võiduhind või kuidas iganes selle asja kohta. See on sõjamaks ja kõike mis veel. Ja elektr oli 2022. ja 3. aastal väiks, madalama hinnaga kui ta on praegu. Elektr on kallim praegu juba ja läheb järjest kallimaks. Ja, ja minul ei ole kahju sellest inimesest maksa. Minul on kahju kõigist neist, kes meie poolt hääle antsid ja ka peavad maksma. Üldiselt on lugu niisugune, et kui te praegu räägite siin julgeolekumaksust ja sellest, kuidas see tagab meile rahu, siis täpselt vastupidi. Täpselt vastupidi. See julgeoleku maks tähendab seda, et tegelikult kavandatakse meie sõtta lükkamist. Ja, ja kõik, mis sellega seoses teile räägitakse, on täpselt sama vale kui kõik see, mis on räägitud teile elektrihindadest, on räägitud teile siin mingitest muudest asjadest. See valitsus, see klikk, see režiim, kogu see ka riigi ametite ringkäendus töötab võõraste huvides ja võõraste huvides on hoopiski teised eesmärgid kui need, mis on meie väikese Eesti rahva huvid. Ja noh, see ongi, noh, kui meil räägitakse, et meil on vaja poolteist miljardit, et osta endale laskemuuna kohe, siis mida sinna juurde ei räägita on see, et pool sellest, ehk umbes 800 miljonit on... No, Nii-öelda, ameeriklaste poolt näpuga ette näidatud kaugma, või no, täpsemalt öeldes keskmaa raketid, et siis Eestist oleks võimalik pommitada Moskvat ja Peterburi ja võib võibolla veel mingit sihtmärke seal mõne tuhande kilometri raadiuses. Ja need on esiteks maailma kõige kallimad relvad üldse, kõige, kõige kallimad relvad maailmas üldse, mida leida on võimalik. Nii et, noh, si siinggi juba tuleb küsida, et miks me nii lollid oleme, et me ostame alati kõige kallimad. no. see snobist... on ründerrelvad? Ja, noh, aga see on see hoiak, et ma ei ole nii vaene, et odavad osta. Ei, no, no selle peale käib ettevalmistus juba. vaenlane tuleb hävitada tema oma teritoriumil. No esiteks me ei hävita kogu Vene armeed tema oma teritoriumil nende mõne raketiga, aga põhimõtteliselt on see ju sisuliselt meile, kui, kui te natukene oskate tõlkida seda, tähendab see ju seda, et Eestit valmistatakse ette sõdimiseks Venema. Ja mitte ainult, mitte ainult, mis on minu mõtteliselt velge on see, et Eestit valmistatakse ette, et me ise alustaksime sõda Venemaaga. Vot, see on see, mis minu võist kõige on. Ma olen, no, olen elu ka ja 90. algusest käisin kaitseliidus ja, ja, ja, ja no, olen eluaeg selle mõttekond, kui vaja on, siis me kaitseme ennast. Aga me praegu ei räägi enda kaitsmisest. Me räägime täna sellest, et, et no, Amerika süvariigil, Amerika sõjatööstuskompleksil on soov, et meie läheksime ja ründaksime Venemaad. Ja võt sellele ma olen absoluutselt kategooriliselt vastuses selle tagajäreks on meie rahvuse häving meie riigi ja rahvuse häving ja ennem seda maksta ennast veel vaeseks et osta Ameerika sõjatööstuskompleksilt kompleksilt maailma kõige kallimaid relvi on no, kuri tegelik need, kes neid otsuseid Eestis teevad on tegelikult rahvavaenlased ja riigivaenlased ja riigireeturid. Ja, ja see on meie tänane valitsus, need, kes meid on. Nii, lähisidani ei jõudnud ja eks sealsed sündmused kestavad või rulluvad edasi halastamatult niivõine, nii või et sellest me räägime siis järelikult mingil järgmisel korral. Täna me praegu kõiki kuulamast ja soovime teile ilusat sügisi jätku. Te kuulasite raadiosaadet saadet räägime asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.